meninggalkan ziarah kubur ziarah kubur ya. menurut ahli sunnah wal jamaah ziarah kubur ini hukum dia sunnah ziarah kubur nabi itu hukum dia tersangat afdal ya. jadi dia ni bila pergi mana-mana pun dia takkan lupa menziarahi kubur kita ni, kalau kita plan ziarah Umar adik-beradik ialah Habis sangat pun Umar kawan Itulah plan ziarah yang kita atas Jarang-jarang kita pergi plan Hari ni nak pergi ziarah rumah pulak pulak lumpur Dia kata buang masa Sebab kita tak faham kan Kesan kebaikan daripada yang ada di sana Nabi sebut dalam hadis dia kum tunahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut wa tudhinnu qulubukum dulu kata nabi aku melarang kamu dari menziarahi kubur dulu waktu mana kata ulama waktu kamu baru memeluk islam sebab waktu itu kamu masih terpengaruh kuat dengan Adat-adat jahiliyah Kalau kamu pergi ziarah kubur waktu dulu Mula-mula kamu meluk Islam Kamu akan melakukan cara Kamu pergi ziarah Kubur makpak kamu zaman jahiliyah Aku larang kamu sebab kamu tak faham lagi Agama Islam yang sebenar kan? Tapi sekarang Nabi kata Fazuruhah Sekarang naklah kamu ziarah Fainnaha kerana menziarahi kubur Itu kata Nabi Tuzakirukumul maut Mengingatkan kamu kepada mati Itu pertama Kenapa ingat mati ini Adalah satu perbuatan Perbuatan oh, ya? Kan? Ha. Tak apa lah Perbuatan ha. kan, ingat mati? Ha. Orang pakai bahasa Kisah lah kita komplim pulak lah kan ha. Satu amalan Yang Baik Allah SWT sebut dalam Quran Kan? Allah mencela orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan mereka itu benar. Kan? Allah Taala kata apa? Kan? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu Sebelum tu dia apa ayat dia? <tuh> was ha? ha? ma ala al-safas. sebelum tu. Ayat tu Maka Allah Taala kata, kalau kamu mengatakan kamu benar, fatamannaul maut in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar kata kamu ni benar-benar orang yang mencintai Allah dan Rasul, hanna'lah kamu bercerita-cerita mati. Allah Taala sebut dalam Quran Hendaklah kamu ingat mati Maklanya kalau kamu benar, Kamu kena ingat mati Maksudnya Mengingati mati Salah satu daripada perkara Yang ada dalam syariat agama Islam Tuan-tuan dan perempuan -tuan sekalian Maka sebab itu Nabi kata Ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati Apa tujuan dia? supaya kita tidak terus hanya melihat kepada kehidupan dunia semata-mata tetapi kita akan melihat tentang bekalan-bekalan akhirat kita bila kita ingat mati betul tak is kepala dekat mana tak is amalan banyak mana dah ni bekalan nak masuk kubur ni ada tak ada ni kalau kita ingat mati kalau kita langsung tak ingat mati ha betul lah. tak sampai tak kira siapa kan orang berpilihan raya dia bergaduh kan lo ni kan dah jadi satu trend buruk dalam masyarakat Melayu yang penuh dengan sopan kononnya dulu sekarang ni masyarakat Melayu yang macam tu pergi mana berkempen bergaduh berperang baling botol air baling batu baling apa inilah cara budaya yang kita suburkan pada hari ni tak politik jenis apa macam ni kan yang inikah bekalan-bekalan akhirat nak bawa ke sana tak huh. so, sampai orang sekarang tak tahu beza dah. kita meletakkan kewarasan berfikir kita di bawah dan kita meletakkan maklamat dan juga kemarahan atau ammarah kita di lempat yang pertama Ini tak betul Bukan itulah kita boleh kata-kata-kata-kata, pertama ingat pada kematian. Bermakna kita ingat pula macam mana semayang aku. Okey tak okey lagi? Macam mana baca Quran aku? Okey tak okey lagi? Macam mana ibadat saya yang lain-lain? Okey tak okey lagi? Bila kita renung tu, rumah, maka kita merasakan aku perlu menambahkan ilmu pengetahuan. Mengaji ni dia bukan ada tempo masa Dan bukan hanya ditentukan kepada umur-umur tertentu dah Sebab tu Nabi dah abang awal-awal Kan? Menuntut ilmu daripada Buat ayat sampai Kelihang dahan Kalau boleh mengaji dalam kubuk Mengajilah tapi dah mati tak boleh mengaji eh? ah. Yang kedua watali, mukulu, Kita pergi sejarah kubur itu me melembutkan hati kamu kata nabi sallallahu alaihi wasallam dua ubat ini ada di klinik tak ada dua ubat ini ada di hospital bila kita pergi dapat ingat mati Lembut hati ni ada Tak ada Bila tak ada, bila ada di sana Sebab tu dulu-dulu sebahagian orang rajin pergi ziarah kubur Sebab dua ubat ni ada di sana tak, Tapi pergi itu ambil pengajaran lah Kalau pergi semang, ya, tak ada juga tak. Maka dia ziarah kubur orang soleh ni Dia ziarah Ziarah-ziarah macam biasalah Kalau orang soleh ziarah kubur Mula-mula masuk dia bagi salam dulu. Kenapa bagi salam? Kafu dah habis dah. Ni siapa yang ajak bagi salam ni? Apa? Zain, Ain eh, Din. Siapa yang ajak bagi salam bila ke siapa yang ajak? Contoh adik. Ya. Nabi ya? yang yang ajak, bukan orang lain. Siti Aisyah tanya ya Rasulullah, aku nak pergi ke kubur nak kata apa? Sisi Asyaf lelaki Umban Sisi Asyaf lelaki Umban Umban Bagaimana pasal apa orang Umban nak Amin bini Nabi Seri Nabi Bumpi Pasal apa ada ustaz larang orang Umban B Yang suruh mikir tak larang Yang Umbi bersama malam letak larang Jawab, jawab Ambit Tak betul tak? Isteri Nabi Tanya Rasulullah Rasulullah Aku nak pindah Nak kata apa? Rasulullah kata Bacalah Assalamualaikum Ya Ahlat Diari Wa inna insya'allahu Bikum lahikun Nabi ajak Setiap insya'ah tu Nabi kata Quli Masalah Quli tu Merojok kepada perempuan Katalah engkau Katalah oleh mu Wahai insya'ah Allah Assalamualaikum Sampai habis Yang saya sebut tadi kalau setiap asyam tak boleh pergi Nabi kata nak pergi buat apa pasal apa nak tanya pasal apa Hang nak pergi buat apa kalau tak boleh, sebab tu hadis yang Nabi larang tadi, ulama' ikhtimalkan ada hadis memang Nabi larang tapi ulama' ikhtimalkan sebab-sebab tertentu, kerana-kerana tertentu, tapi asal dia adalah harus sebab-sebab manfaat dia huh. Yang lelaki ni pergilah Bila dia pergi Dia buat raja-raja Bagi salam batuk, Doa kepada mereka Apa semua Dan dia duduk tu -du, Dia pergi fendak Dan dia pokok Lena Lena Dia mimpi Orang dalam kubuk tu Allah selalu tunjuk kepada dia Bangun semua Duduk depan mereka tu Ada selalu satu talam cahaya Yang talam tu bercahaya Dan mereka gembira Bila ada talam mereka bercahaya Tempat mereka elok ada seorang orang tua kan? Duduk dalam keadaan sedih Tak ada pandai, tak ada apa Gelak Masa ada lelaki ni heran Dia pergi Dia kata pakcik, tapi ini cerita orang lelaki Sopalah Lelaki tu ayah kita Kalau perempuan, mak kita Sopalah ini lelaki dia kata kenapa pak cik cubok pak cik ha, lain pada orang lain pak cik lain pada orang lain dia kata depa sopo pak lah ada anak-anak belaka setiap anak-anak depa buat amalan kebaikan antapalah kat depa habis pak cik macam mana pak cik ada juga anak-anak tapi semua tak luni kat pak cik. semua kira kerja depa aja Langsung tak ingat Kak Besi. Tak hantar apa-apa-apa Kak Besi. Tu bahasa dia. Kalau kita dengar waktu dia cakap tu macam mana bahasa yang dia cakap betul-betul. Ini -betul. bahasa saya kalau dia cakap tu, waktu dia teringat langsung anak-anak tak peduli ke dia yang dulu kan kalau dia tu lah seorang perempuan dulu aku tatang aku tertih kecil-kecil punya jaga sekarang langsung dia tak ingat aku, yang orang lain makpak lain semua anak-anak ingat apa perasaan dia pada waktu itu agak-agak kalau kita duduk tempat dia kita seorang ayah kita seorang mak, duduk tempat tu Anak-anak, empat anak lima -anak orang dua ada Semua pangkat bagi-bagui Semua kerja bagi-bagui Tapi langsung tak ingat pada kita Lupa kita, kita susah Sebab mana orang Bukan semua orang pasti Atas dunia ni telah dapat bekalan Yang banyak untuk bawa ke sana Belum pasti Yang ni di atas ikhtiar usaha kita Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengoklah kudukek. Kita macam mana? Bisa Allah swt buat talak. Lepas tu dia kata, bukan tak ada anak, ada. Tapi dah tak duduk di Malaysia. Anak masih duduk di mana? Nah, kau tu tanya. Ni cerita ni, nanti. Dia kuduk sekian sekian kampung, sekian sekian kampung. Nama apa dia? Pak Anak saya, nama sekian sekian. Duduk sekian sekian kampung. Berniaga, Kedai runcit. Hmm. Ha. dia entah kalau boleh jaga dia suruh orang datang dia hmm. ayah susah dalam kubur selong dia habaq kalau boleh dia jaga pada kubur jaga pada tidur dia aku mimpi tapi tak mimpi ni dia nak pastikan mimpi dia betul dia pergi cari kampung Sebab kawan tu habak dalam mimpi tu Kampung semua, habak-kampung Habak nama Jadi kalau tak betul, tak akan betul Kalau betul, akan jumpa ha. Maka dia pergi Kampung, pergi cari kampung Maka betul jumpa kampung tu Dan pergi tanya, ada tak dalam kampung ni Ada orang negar, scan-scan nama Dia berkata ada, kedai dia hujung Scan-scan tempat Dia pergi jumpa semua kedai Bermana ini mimpi yang benar? Kenapa Allah Taala nak bagi tahu kita adanya alam barzah, adanya kesenangan dan kesusahan yang benar seperti mana yang telah dinyatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar benda ini. Sebab itu masa takin baca, kan kita baca benar. Ha? Wal gwal jannatun haq wa annaru haq. Semua baca. Benar. Emang benar. Jumpalah. Lah tadi tanya kamu scan-scan nama ke? Ya. Ni pak cik ni mai mana ni orang tak biasa tengok ni. Kan. Orang negara mesti dia kenal orang kampung dia. Kalau dia tengok orang luar mesti dia tahu ni muka orang-orang kampung dia. Pak datang dari mana? Ah ha, saya datang pada Scan-scan tempat. Betul tak ayah kamu Simpan di sana Betul Sekian-sekian kampung Betul tak ayah saya meninggal di sana Saya datang dari sana Tak sempat Dia cerita Dan Saya nak ceritakan satu kisah Pada kamu Yang saya datang ni Bawa pesanan ayah kamu Ini cerita yang mana, ayah dia tu dalam keadaan gelap, Dia itu pesan gitu ha, Kalau cerita ni tak benar Saya tak akan jumpa abang. Anak dia baru lah Dengar-dengar itu baru lah Terasa dia Ya Allah tu aku selama ni Aku senang pun hasil dia jerit Ayah ayahku juga Warih harta dia juga Tapi terlupa kita Kadang-kadang begitulah Dunia Dunia kita bila dah kita mula-mula, kadang-kadang Sebelum kita dapat satu kesenangan Kadang-kadang kita cakap masih lagi Berlapis. Kampuan negar ni Bila senang sikit, taklah payah Teruk-teruk banget nak buat ibadah Taklah pelang kabut banget. Bila senang Relak sikit, dia kata Mula-mula sebelum dia senang bila dia senang, dia tambah lagi satu cawangan Bukan cawangan anak tu <gul> Dia tambah lagi satu cawangan, tambah lagi kedai Satu lagi, bila satu kedai, dia bawa langlik di dua kedai Dia tak senang itu Kampu esok kalau ada duit banyak Senang, dik. senang nak mengaji Rupanya lagi payah nak mengaji Kadang-kadang jadi macam tu jendang. Maka betul lah kita pun kadang-kadang Ada orang, dia jadi macam tu Memang mula-mula niat dulu Kalau senang, kalau bagus, kalau apa semua Nak buat kebajikan, nak mengaji Nak menuntut ilmu tapi kadang-kadang terlupa juga Maka dia teringat belom Ya Allah aku terlupa Ayahku Tak tahu, mana sebab kita pun tak tahu Dia susah susahkan senang, senang Maka mulai pada hari itu dia pergi belajar Belajar baca Quran Mengaji Quran Itu yang negar tadi okay. Belajar, negar-negar juga Pergi belajar baca Quran Lepas belajar, baca Al-Quran Sampai dia pandai baca quran Maka dia berniegar, tapi quran duduk di tangan dia. Waktu orang beli, tak quran Waktu tak ada orang, baca quran Dan dia niatkan, Ya Allah Tuhan Pahala bacaan anakku ni, aku ada Tak ada Kita, mak kita, kalau dah tak ada Inilah anak yang sangat bahagia anak yang mengenang jasa mak dan ayatnya tak apalah cerita kita berlalu itu orang lelaki tadi ikut sampai pusingan dia beberapa tahun pula dia pusing-pusing-pusing sampai pula tempat tu pergi ziarah pula, kubang yang sama juga kampung yang sama juga setelah beberapa tahun yang lama ya Sampai dia macam tu juga Tuhan nak tunjukkan dia Dia mimpi, tidur di pokok tu Dia mimpi, tengok orang Di pemok tu bangkit Kukubok pakcik tadi Paling terang daripada orang lain Oh dia jumpa pakcik tu Pakcik dia kata terima kasih Terima kasih anak. Tolong bagitahu ke anak saya Alhamdulillah Sekarang Aku buat orang terang pada orang lain Sebab hari-hari anak dia Tak pahala uh, Untuk orang ada anak macam tu kan Di kitab Masih ada kesempatan Tak boleh baca, suruh orang yang boleh baca Baca bagi Buatlah pahala kebajikan-kebajikan Yang dalam masa yang sama Bukan semata-mata untuk diri kita Untuk orang tua kita Untuk mak ayah kita Kalau kita ada sifat kasih sayang kat mereka Allah Ta'ala kasih sayang kat kita Maka pusingan itu Pasti akan berlaku balik Tentang anak-anak kita insya Allah Tuhan akan campakkanlah hati mereka Ada sifat kasih sayang pula kat kita Tapi kalau kita biarkan ibu bapa kita Terlantai sana Terlantai bila dah ada ada Tuhan punya cerita dengan Tuhan Aku-aku pula kan? Mungkin kusingan tu tak berlaku pada kita Bila kita mati anak-anak kita pula Biarkan kita tanpa ada apa-apa yang dia nak hantar Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tanda-tanda perempuan Semana hari ibu ni Kalau ada mak kita masih hidup Pergi jumpa dia Peluk dia, cium dia Minta ampun, minta maaf kat dia Dan ingat, jangan lagi Mulai hari ni, kata Uh pun, kat mak dan ayah Kita Kalau tak boleh, apa, minta uzur Dengan cara yang Baik, kalau tak boleh Mak suruh, buat apa-apa Tak mampu, minta uzur Dengan cara yang baik, jangan uh Dan jangan hardik Mereka Dalam satu kitab yang lain, ada Seorang lelaki <tuh> dia nak pergi makkah kalau tak silap saya dalam cerita tu orang dulu-dulu belah-belah sana belah negara arab dari makkah dia orang pergi sendiri dia tak nak nak ke apa naik bawa naik unta sampai tu tempat tidur malam lepas tu terus berjalan betulah kan sampai ke tempat malam dan di situlah dia berhenti dia rehat dia tidur tu tempat tu rupanya tempat dia tidur tu tak tajam dengan satu perkuburan tajam sangat Ha. Bila itu dok, pokoknya malam, dia dengar suara aku kok, menjohi bunyi macam kerdai, bunyi macam kerdai, kerdai kerdai kerdai, ha? tak tahu lah, bunyi kerdai macam mana? kan Bunyi kuda macam mana? Kita kerja tapi bunyi lembu saya tahu lah, kan? Bunyi lembu boh, lho, kan? tapi bunyi kerdai macam kerdai tu menjerit Lepas itu malam-malam, malam ada malam, malam, dia pergi dia tengok, tengok Rampaknya kawasan tanah kubuk Seolah-olah Seorang tu keluar daripada daripada Tanah kubuk Bukan daripada binatang Rampaknya tak ada binatang Tak daripada tanah kubuk Itu dia Dia heran Lepas tu Dah lupa tu kawan tu tak apa hati lah kan Dia tunggu siang hari Dia pergi jumpa orang kampung Dia kata sajalah nak sayang. Oke. Okay. Saya dengar suara malam. Ah, so kalau dia, saya cubo. Ada pernah pernah dengar pasal ni ni taman Kami pernah dengar dan banyak juga orang ada cerita. Mereka kata kisah dia soalan lelaki yang marah tambah dia. Tak sebab pasal semak dia suruh suruh dia. Selalu duduk marah-marah kat dia, suruh-suruh dia, kadang-kadang Bila budak dia nak kain, mak, mak menjerit kan, marah, beletiak, beletiak kan Beletiak, kadang-kadang, menjerit sikit, cempik sikit Dia marah mak dia, dia kata apa, mak ni macam seorang kaldai Mak ni hingap, beletiak, macam kaldai, dia kata kat mak dia. Macam kaldai, dia kata mak dia. Mak dia terasa kat dia, kan maka itulah, bila dia mati akhirnya Tuhan bagi dia sakit awal, budak tu mati, muda, muda-muda lepas dia mati itulah. lah duduk dengar suara kardai tu lah selalu, bukanlah kerak -kera sangat tapi banyaklah orang dengar suara kardai tu sebab dia kata ke mak dia, cakap sempit macam kardai, Tuhan tunjuk di alam akan bazar jadi itu peringatan Bahawasanya mak dan ayah kita ni Banyak jasa dia kepada kita kan tak caralah Bukan sempena hari ibu Kita refresh balik tapi hari lain pun benda tu kena tanam selalu Dalam hati kita Kasih sayang pada mak dan ayah kita Tuan-tuan yang ada lagi syukur pada Allah SWT banyak-banyak Masih lagi boleh tengok muka mak kita dengan kasih sayang Saya tak ada lah Cuma yang boleh doa sahaja Tapi Alhamdulillah Ha? Sebelum mak saya meninggal Memang saya tengok dia Dalam keadaan suka kepada saya Itu aja yang saya tahu Jangan dalam keadaan Semua orang ada mak meninggal Pesan ke anak dia Yang lain Yang ha? tengah abang kan? Abang kata aku mati Sanggupkah tuan-tuan jadi macam ni mak kita mati dia pesan kat aku ada yang lain apa nak apa kat pondok. Tak apa, tak apa kau, kita aku mati. Biar kita mati tengok tak apa. Pasal apa? Sebab dia bawa kita. Dia kecil hati kita. Jangan. Sebab yang ni nak selesaikan ke ini sangat payah sebab Allah Taala letak kedudukan mak dan ayah kita di tempat yang yang sangat tinggi kat dunia basanya wallahu alam ini doktor Sos ini loop-loop ini dia melarat sampai sejam dan engkar arahan doktor tak tahu